Ok Alhamdulillah kita telah mendengar pencerahan tentang polemik hadith 40 Yang saya rasa akan terus mendapat respon selepas kita membuat potongan video nanti <laughs> Dan tuan-tuan untuk makluman tuan-tuan semua daripada awal tadi Belum ada yang bergerak balik ataupun bergerak pulang Tahniahlah kepada seluruh warga Felda Saya tak pastilah mungkin kerana ilmu yang begitu banyak Ataupun kerana gulai yang bakal dihidangkan Ada gulai oh ada ya itu yang kata karamah datuk mufti itu dia telah menyebut gulai dan gulai telah tersyap kan <laughs> kita juga mengaluh mengaluhkan tentuan menambah keberkatan dan juga kemeriahan majlis kehadiran sahibul fadilah sahabat saya dan ustaz muhammad nazim muhammad nur CEO maib saya kena alu-alu galahkan kehadiran selamat datang kepada ustaz dan juga kepada tuan-tuan semua baik, sebagai mengakhiri khutbah dimulakan oleh Dr. Zaini dan diakhiri oleh Samahatul Mufti baru-baru uh, ini dalam majlis yang dihadiri oleh kebawah duli yang muhamulia tuanku pemangku uh, baginda bertitah mengenai orang Melayu kita tak dapat nafikan mutaakhir ini kita menyaksikan kebangkitan dan penyatuan orang Melayu tuanku bertitah majlis agama Islam akan menganjurkan suatu himpunan program Islam identiti bangsa Melayu dalam titah tuanku ada suatu perkara yang mungkin boleh kita ambil pedoman hal yang paling mustahak mengenai masyarakat Melayu ialah Islam Islam hendaklah menjadi identiti dan pengenalan kepada bangsa Melayu orang Melayu tidak boleh dipisahkan daripada Islam tapi hari ini kita tengok jati diri Datuk selalu sebut tentang jati diri brand orang Melayu orang Melayu ni dia dia malu nak jadi Melayu mungkin Datuk ada tulis tentang dia makan keju orang putih, dia boleh cakap orang putih pasal itu bila dia PKN daripada mana bukan pelda cuping oh tak habang dah pelda cuping habang pelda cuping habang habang apa Tadak. cuping Valley. Tuan, tuan ni saya nak pesan ni jangan lu habang pelda cuping Pi ke lompok makan kenuri ke apa pergi mesyarak apa Mai daripada mana makcik cuping veli tak mana sebelah mid Valley. veli bukan dia pun tahu muhal habak pelda cupin ke malu lah yang tu siapa tahu tu brand tu jati diri tu kita malu nak mengaku Melayu Muslim mungkin Datuk boleh respon sikit dan kita tutup lah kita punya forum pada malam ini di Masjid Nurul Huda Cuping Valley ok maksih kan ni tuan-tuan tahu kita di sini ramai ni ribuan sedang menonton takkan saya nak buat pelda kan sila tu tutup lah tu insyaAllah terima kasih Ustaz Mariza ni pandai ni Kalau nak jual barang boleh <laughs> Sebelum saya jawab soalan Ustaz Mariza Saya nak cerita sikit Baru-baru ni ada Apa Duta Palestine Michael Pali Kayu bersikal lah Rumah saya ada. Tapi Yang penting Memgadak tongkul lah Tengkul memangku Ustaz Lanzi melayan lah saya nak ziarah pergi makam perhati, CEO. Tapi saya nak sebut tentang Palestin. Dulu di Palestin, amfuti Palestin pada zaman sebelum Israel ambil Palestin ni, nama dia Amin Husaini. Amin Husaini telah keluarkan satu fatwa. Dalam fatwa dia dia kata haram bagi orang Palestin jual tanah kepada Yahudi. Karena Yahudi kalau duduk jual tanah kat dia orang, satu hari Yahudi akan ambil negara Palestin eh. Ramailah orang bantah Aminul Husaini, apa mufti kolot. Yahudi bawa pembangunan. Nak membangunkan negara Palestin. Aminul Husaini tak faham. Amin Al-Hussaini dipenjarakan dah sebab banyaklah cerita sebab daripada itu tapi apa yang Aminul Al-Hussaini kata benar mula-mula beli tanah lama-lama menguasai tanah kemudian membentuk kekuatan kemudian menghalau orang Palestin. asalnya mereka ni tak ada tanah Bangsa-bangsa British lah dia putuskan hantar Yahudi ni mai balik ke Palestin. Dulu mereka nak bawa balik Yahudi ni ke Palestin. Sultan Abdul Hamid Khalifah Turki tak setuju. Dia kata inna laisa biardi wa laisa biardi qaumi. Ba wa laisa biardi ajdadi. Dia kata, ini bukan tanah aku, bukan tanah mak bapak aku. Ini tanah kaum muslimin. Mereka tawarkan dia dengan jutaan sterling emas. Khalifah tolak. Tapi orang Arab juga yang rasa nak membangun, baguslah nak rasa membangun tu. Akhirnya, Palestin jadi macam sekarang. Jemput, asalnya jemput tompang Macam itulah saya nak cerita palestin lah aduk Malaysia jangan aduk tiba-tiba saya tak cerita tentang dia saya cerita palestin sebahagian manusia ni dalam dunia ni ada perangannya dia tak ada tempat orang panggil dia tak ada tempat nak duduk hujan panas merempat orang yang ada rumah luas tumpangkan dia mailah naik tumpang kesian hujan dia pun naik dalam rumah tu duduklah carilah tempat tanpa mana boleh tidur rumah ni besar boleh tidur kat mana-mana janganlah susah hati buatlah macam rumah sendiri ton rumah kata mula dia tidur elok lama-lama sebahagian ni dia mula kata ni dalam rumah ni saya tak mahu eh, masak sekian-sekian Ui, -sekian. terkejut ton rumah dalam rumah ni saya tak mahu lah hampa nak pergi semayang kamat kuat-kuat eh -kuat. kita kira rumah ni hak kita sama kita tak boleh lah kami asal rumah ni kami orang Islam tak boleh kami tak mahu benda macam tu Asalnya dia menumpang lah lepas dia jadi macam tu yang tu berlaku kat Palestin lebih daripada tulah dan sebagian manusia macam tu kita tidak ada isu dengan orang-orang non-muslim yang insaf ataupun yang mempunyai sikap yang santun dan memahami realiti di mana bumi dipijak. Di situ langit dijunjung. Orang-orang Islam duduk di negara China dahsyat keadaan mereka. Masjid diroboh dan berbagai lagi kita tak setuju pun orang Islam duduk di negara China tak bersaing untuk mengambil kekuasaan di negara China di India lagi dahsyat tak boleh lembu tak boleh dimakan semelih tak boleh lembu walaupun di kampung mereka sendiri dipukul sampai mati menteri di India kata tidak ada persamaan hak kerana Muslim tak sama dengan India Muslim itu darjat dia rendah padahal tuan-tuan tahu berapa ramai orang, orang Islam di India 300 juta dirogol, dipukul, dibakar masjid, diruntuk atas dasar ini negara ada identiti je Hindu kita tak bersetuju hal itu dan kita tak buat hal itu di negara kita sekian lama orang non-Muslim hidup dalam negara ini macam saya beritahu duduk di kampung orang Islam orang Islam tak payah ceramah pun orang Islam tahu tak boleh buat pada orang lain zalim pada orang kalau ada non-Muslim dipukul di jalan kerana dia non-Muslim semua orang Islam akan bantah betul tak? orang Islam akan bantah orang Islam sangat jelas dalam hal orang Islam sangat jelas tapi sebahagian orang ini dia telah tak tahu menghargai budi dan jasa orang sebahagian saya tak kata semua berapa orang ni yang bantah di 40 ni yang ni tuan-tuan tengok semasa cerita bu, tiga orang anak yang masuk Islam tu pada mahkamah berpihak pada kita akhirnya mereka tu yang bantah bukan saja bantah mereka buat seruan supaya dituduh kita diperlih majlis agama Islam sebagai pencolek dan seumpama je terpaksa menyorok usazah tu mencari perlindungan diri kerana mereka menggesa untuk dibunuh ustazah tu di dalam negara kita kerana ustazah tu dia kata telah mengislamkan budak-budak tu padahal mahkamah kita betul proses itu akhirnya dan ada beberapa orang politik semasa tu membela mereka ata dosa Islam rahmatil alamin sebab bela mereka masa kisah tiga budak tu tidak membela kaum muslimin ni mangkap ni juga ha ni, ni. hak depan ni juga ha ni buat cerita hadis palsu ni nak minta awak keluar apa hadis apa semua ni tak kiralah dia adalah duduk di cam mana tetapi mereka ni lah mereka ni yang sebab tu saya adil saya tak hentam semua orang muslim, ramai dan muslim yang bagus saudara-saudara kita, kerjasama saudara -saudara kita, kita tak ada masalah. Kita cakap golongan yang ekstremis ini. Sebab itu Quran benar, sentiasa benar. Tentu dah Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wa dum ma'anittum qad Badatil baghda'u min afwahihim Wama tukhfi suduruhum ekbar Wahai orang-orang yang beriman Jangan kamu ambil menjadi orang dalam kamu Selain daripada kamu Yang mana mereka itu tak berhenti-henti Nak menyusahkan kamu Dan suka kalau kamu ditimpa dengan kesusahan badatil bagdha'u min afwahihim telah zahirlah kebencian daripada mulut mereka wama tukhfi suduruhum apa yang tersimpan dalam dada mereka lebih besar quran bagi tahu quran tak bohong kita Islam dalam sepanjang sejarahnya sangat santun kepada non-muslim tak kita tak akan buat kepada non-muslim tapi mereka ini ekstremis ni mensahirkan pemusyohan saya sebut pada semua parti politik sama saja kata parti politik ni bukan kata ada beza sangat kan. hari ni kawan ni kawan kawan dengan kawan ni besok kawan ni belum kawan dengan kawan ni dia kira siapa yang boleh dapat bagi undi ke dah bertawakkan pada Allah kalau Allah mengendaki seseorang akan memegang kuasa pada kita berskongkol dengan orang-orang yang memusuhi agama kita. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya. Bukan ada isu apa? Nak baca hadis di kalangan orang Islam. Dia duduk buat tergempak. Cuba bayangkan. Orang Islam nak baca hadis Nabi di sekolah. Dia yang tak setuju. Apa kejadah ni? Bukan nak pergi baca di kuil di Arabah. Dulu, orang Islam dan Muslim harmoni kelas agama depa masuk anak-anak depa -anak masuk walaupun tak masuk Islam tapi depa pandai sebab tu tonton tengok di Perlis baru ni dialog masyarakat Cina dengan saya depa boleh sebut Fatihah lah depa dia tidak juga merubah Cina mereka itu satu pengetahuan mengetahui latar Macam saya sebut kalau pergi ke Siam nama apa orang Islam kena tukar jadi nama Siam asimilasi di Indonesia juga sama di Filipina sama di kita ni. Bukan saja. Kau dia respect apalah. Abang apa, nak mengaji. Abang pun punya hal. Kami tak, mau join, tak boleh join. Bolehkah kau? Hak kita nak mengaji pun tak boleh. Punya orang kata. Huh? So. Kena ambil nota lah hal ni. Orang kata. Berpada-padaan Jangan lebih-lebih sangat ku makan tak beot. Ha? Boleh kata orang baik ke lu? Tak ada di Malaysia ni. Tak usah nak buat cerita lah. Ku ada orang buk orang bukan Islam kena nanya dengan orang Islam, kemudian orang Islam sokong. Tak akan ada. Orang Islam sentiasa is. Sebagian ahli politics Eh, ceramah saya lalu seolah-olah lah, macam ceramah ni orang Islam je yang ekstrim seolah-olah, cuba tengok ceramah dia orang Islam nak menindas ekstrim banyaklah negara ni siapa nak kata bukan semua orang dan muslim ramai dan muslim yang ekstrim juga berani, dulu jawi tuan-tuan, tulis jawi ni bukan ada ubah apa, kedai Cina pun ada yang tulis jawi kedai ubat sengsi dia tulis berapa satu dua muka surat macam perang dengan negara ni pasal tulisan jawi jalan nak tulis jawi tak mau setara tu mal adalah mangkuk mana kita tak apalah kita ini keharmonian tapi kalau kalau kena yang mereka nu kalau orang bukan Islam cakap macam ni kita tak dengar orang kata ini ekstrim kita tak dengar orang politik kita. Kalau orang Muslim kritik sikit non-Muslim, kita tak boleh biarkan politik ekstrim ataupun pandangan-pandangan ekstrim dalam negara kita. Ah, come on lah. Ah, saya tak menyokong ekstrim mana-mana pihak pun. Tapi oh, tak simbang politik. Baru nak balik soalan Ustaz Mat Rizal tadi. Kena sebut sekitar benda ni. Beliau Ustaz Fitri tu. No? Orang Melayu Islam ni dia bukan agama kaum dia bukan agama orang Melayu Islam adalah agama semua orang Allah jadikan kita semua tak? Nabi kita Allah fatlah al Arabi walajami walajami al Arabi tidak ada lebih orang Arab tawajam orang Ajam, orang Ajam tawarab dalam hadis Muhammad tidak timbul soal satu bangsa lebih utama daripada bangsa lain tetapi setiap bangsa itu adalah adalah keistimewaan di tempat dia. Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu walaupun ada ayat Quran sebut tentang al-Anfal harta rampasan perang. Es aluna ka anil Anfal. Ayat tu Ustaz Nazim selalu baca. Surah Al-Anfal tu lah tentang rampasan perang. Tapi bila ditawan negara Iraq Omar tak bagi tanah-tanah Iraq tu kepada tentera. Sawan Iraq tu dia tak bagi kepada tentera. Sebab apa? Dia tak mau nanti anak-anak orang Iraq hak mai kemudian rasa macam orang Islam penjajah. Ambil habiskan pak-pak mereka. Pak. Dia kekalkan, dia ganti untuk tentera. Bagi menghormati anak negeri itu. Dan perasaan mereka dan perasaan mereka Nabi sebut al-a'immatu min Quraish pemimpin di kalangan Quraisy. sebab apa Quraisy lah yang dominan dalam kawasan itu Quraisy yang utama dalam kawasan itu kalau orang lain jadi dia tak boleh nak stabil Nabi kata as-salamu wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habashi dengar dan ta'at walaupun kalau jadi pemimpin kita habashi pun ta'at tapi dalam konteks pemilihan cari Quraisy. sebab Kuasa dominan di Mekah, di Madinah. Latar politik itu diambil kira. Diambil kira. Bukan kerana kaum itu lebih baik pada kaum ini. Tak. Untuk kestabilan. Kawasan kita ini ialah kawasan orang Melayu Islam. Maka adatnya adat Melayu. When you in Rome, do what Roman do. Bila kamu duduk dalam Rom, kamu buat apa yang orang Roman buat. Orang putih kita pergi British, P.V.U.K. UK, cakap putih lah. Pergi Arab, budayanya Arab lah. Sebab tu Allah kata inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila li ta'rafu kami jadikan kamu apa nama depa wanita bangsa-bangsa berpuak-puak supaya kamu kenal mengenali kamu kenal budaya dia Nabi bila pergi ke Madinah Nabi tengok pergi hadir dalam majlis Kawin sinyapnya Nabi kata amma ma'akum Fa'inal fa inal ansar yu'jibuhum la Adakah nyanyi-nyanyi? Nabi kata Ansar bukan suka menyanyi. Kenapa Nabi tahu itu culture setempat dia. Dia suka menyanyi. Nabi tak kata, oh no no, you follow Meccahnya. No, this is Ansar land. Tanah orang Ansar. Ini Malay land. Tak fahamlah. Benda yang tak bercanggah dengan kemanusiaan semua. Latarnya demikian itu satu, dulu orang masalah pakai songkok jadi masalah pakai baju Melayu jadi masalah ah kamar lah ha? ok orang Melayu apa yang Tuan Kuru sebut baru ni bermaksud bahawasanya kita orang Melayu ni macam mana pun kita jangan tinggalkan Islam itu maksudnya bukan maksud Islam tu Melayu tapi maksudnya orang Melayu identitinya Islam Alhamdulillah dalam negara ni Orang Melayu tak ada yang berjaya di Kristian Jika jadi agama lain Adalah Hak meletup sikit view satu dua tu Tapi itu bukan Bangsa itu keseluruhannya Tak ada family Melayu yang Kristian Daripada 1511 Alfonso di Abukirk masuk ke dalam Di Melaka Tidak ada orang Melayu sampai hari ni Ada missionary schools Ada macam-macam Tapi tak ada orang Melayu tukar jadi Kristian terang mana tu Ustaz Ahmad kata Ustaz Mariza pun mungkin ada anak Auzubillah minum, minum tunggang langgang pun nak mati kalau kata hangkap dia marah dia marah Islam juga dia kata dia Islam hak jahat tu dia Om, saya pergi ke Riau saya sebut saya pergi ke Riau Gubernur Riau kata Riau ni wilayah Islam Riau Indragiri Siak semua orang Melayu, etnik Melayu, depa ada Jawa, depa ada macam-macam, etnik Melayu, bukan Jawa. Dalam rekod mereka tak ada yang menjadi agama lain, semuanya Islam. Maksudnya Allah takdirkan orang Melayu ni daripada dulu sejak dia masuk Islam, dulu dia ubah daripada Hindu dia jadi Islam, sejak itu dia tak pernah tukar dah. Dia kekal sebagai Islam. Ini satu benda yang alhamdulillah. Dan titah tuanku tu bermaksud kita nak no, yang ini kekal Islam kok mana orang Melayu pun kalau dia nak ber, berbudaya budaya dia berteraskan Islam nak berniaga berniaga dia berteraskan Islam nak berseni seni dia teraskan Islam nak bernegara negara dia teraskan Islam dan insya insyaAllah maib dan tatita tuanku itu akan buat satu kongres besar Islam identiti Melayu di negeri ini dan saya dipahamkan daripada yang amat-amat Menteri Besar. Semalam saya memang kerajaan negeri akan jadikan itu program besar kerajaan negeri. Menghimpunkan tokoh-tokoh Melayu Islam. Kita akan panggil juga daripada Nusantara, Indonesia, Melayu Islam. Untuk mengangkat sebagai Islam hendaklah sentiasa menjadi jati diri orang Melayu. Kita tak mahu orang bukan Islam faham. Islam tu Melayu. Bukan tapi kita nak faham orang Melayu faham orang Melayu mesti kena ikat diri dengan Islam itu maksud kita terima kasih banyak dah panjang dah saya dah tengok sebahagian nak fikir tengok eh hey, sagi gula ni sejuk mudah-mudahan Allah rahmati kita semua di negeri ini dan berikan kebaikan untuk kita semua terima kasih banyak kepada pihak penganjur Tok pengulu kita terima kasih Tok pengulu saya dah ingat tak mulu dah jadi YB lah tapi eh, insya-Allah mesti gerak nak mai guys. <laughs> Mudah-mudahan insya-Allah. Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berakhirlah forum kita pada malam ini dengan lafaz billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.